Притаманним кожному корінному балканцю віддавав і атеїстам, тим більше воєвничим себе не вважав. У дружніх розмовах він ці теми уникав, а в школі й університеті відповідав так, як того вимагав предмет. Не те, що Серафим, який з малих літ, шукав вищих ідеалів. І ось тут в армії Пантелеймон увірвав у вищу силу яку навіть подумки не наважувався називати Богом, а для спілкування з нею створив для себе культ вечірнього сонця, що заходить за обрій. Згодом для зміцнення віри він вигадав ще й культ мрії, який справляв у ліжку перед сном. Після цілоденної мушти, класних та польових занять із фаху, часу для поклоніння мрії, Залишалося зовсім небагато, а дали навіть за ті кілька хвилин до засинання Панько встигав уявити найсолодшу на той час картину, в якій перепліталися його романтичні мрії про свободу, щасливу любов і збройну боротьбу за вільну Україну. Ось він, Людивнюк, і вона. Прекрасна дівчина із зеленими, як у його сусідки Магдалини очима, Засмаглою шкірою, Вигорілим хвилястим волоссям, Його кохана і коханка, Подруга і соратниця, Однодумниця і одновірниця Під хард-рокову гітару Річі Блекмора, Яка звучить невідомо звід киля, Йдуть стежкою у ліс На свою повстанську базу Після вдалого бою. В обох укорочені автомати За плечима. Вони в стильних бордових Кашкетиках, схожих на бейсболки з довгими дашками, звишитиме зліва жовто-синіми геральдичними щитами. Як солдат-люденюк знає, що це проти правил, але одягнуті вони не в захисні строї, а в яскраві модні нейлонові куртки. Він у червоній, вона у блакитній. Та вносити корективи у своє видіння він не наважується. Мрія може образитися, і з сонцем, що заходить, паньку спілкувався під час вечірньої перехлички, коли вони цілою батареєю стояли на плацу. Часу було багато, і, що головне, ніхто йому не докучав. Розмовляти в строї було заборонено, за перешиптуванням можна було нарватися на наряд по кухні. Тоді вже він не церемонився, і через величезне багряне грузинське сонце просив у нього всього – життя, здоров'я, щасливого повернення на батьківщину, а там великого кохання, романтики, боротьби, одне слово – здійснення всіх своїх мрій. Сонце у відповідь мовчало, але Панько навчився читати його знаки. Якщо що мить закінчення молитви прохання його перетинала вузька синювата, зі срібними рваними краями хмара, то звертання не прийнято. Треба повторити. А якщо сонце, закочуючись за обрій, чисто рубіново освітилося до останньої скипки окрайця, то можна було сподіватися на розуміння з його боку і клопотання, по суті, перед вищим ним. До самого нього панько звертався лише в крайньому разі. Як тоді, коли, перебуваючи в караулі, він через недосвідченість мало не вступив у перестрілку з караульними ракетного дивізіону? Чи тоді, коли на стрільбах у караїзах вони на автомашині ГАЗ-66 мало не зірвалися у прирву, Або коли в чергове зупинявся час і до дембеля залишалося стабільних 22 місяці? і надійне зменшення цієї цифри не передбачалося. З цим часом взагалі траплялися дива. Він тижнями міг стояти як вкопаний, важка волога, задушлива спеха, висмоктувала рештки фізичних сил. Сержанти скаженіли і дойобувалися без причини, але якогось ранку, після команди підйом, панько з голим торсом вибігав на зарядку і здивовано помічав, що все змінилося. Причому на краще. Звідкись з'явилося свіже цілюще повітря, яке дозволяло пробігати трикілометровий крос за виграшки. Тверезі сержанти іронічно, але не по-злому, піджартовували, а ввечері з'ясовувалося, що до дембеля вже навіть трохи менше 20 місяців. Коли прийшла дивовижно лагідна, прозора, золотиста-зелена тбіліська осень і до того так званого «малого дембаля» закінчення учебки отримання сержантських личок і кількох алюмінієвих нагрудних значків, які підвищували статус молодого солдата на один щабель, залишалися лічені дні. Люденюк із прикрістю для себе зробив одне відкриття. Незважаючи на застій безлад, і за непад цивільного життя країни, армія функціонує доволі справно. І як тепер цю систему ламати, як піднімати повстання, як виборювати вільну Україну? До армії, завдяки схилянню перед західною культурою, рок-музика, хіпі, джинси, тощо, уривчистим повідомленням радіоголосів і абсурдові радянської дійсності у панька склалася проста. Ясна картина світу. Є вільний, прогресивний, заможний захід з його культом свободи, без берегів, і є деспотичний, тоталітарний, обідрений ССР, пригноблені народи якого тільки те й думають, як заслужені нагоди повстати, скинути комуністичне ярмо і здобути волю. Велику надію люденюк покладав на Прибалтів галичан і кавказців. Але виявилося, що прибалти навіть віддалених розмов на тему національно-визвольної боротьби не підтримували. Вся їхня антисовєтщина полягала в тому, що вони отримували з дому листи і писали назаєм не кирилицею, як усі радянські люди, аж до узбеків з бурятами, а латинкою. Кавказці говорили в основному про деньги. Хто 10 тисяч в руках не держав, тот не чоловік, А західні українці в армії, крім неодмінного отримання сержантських чинів, намагалися ще й вступити в КПСС, що на гражданці було не так просто, аби потім мати можливість робити кар'єру. А поза як для доброї кар'єри потрібен ще й язик, то вони швидше за всіх інших українців ставали рускоязичними хоча між собою, звісно, спілкувалися рідною говіркою. Ні, зробив для себе висновок людинюк. З цією пригнобленою публікою і цією наладженою тоталітарною